nischat tvingar de mig att äta fil. Hur lyckas hon tvinga, dig nej, jag vet du? Så hon ställer fram en tallrik sån så här. Ska du inte äta fil? Ja, yeah, nej. Du äter fil. Okej okay då, så. Ja, det är enligt svensk sexuallagstiftning skulle inte nödvändigtvis räknas som tvång. <laughs> <laughs> nej. Beföll det ju inte av ett samlag, så att jag vet nej, inte. Nej, men hon... det var ju samtidigt heller inget uh, hon använde inte våld. Nej, hon nej. använde inga hot. Nej, jag hun inte. Eh uh, så var upprepar sin fråga. Ja, uh, yeah. ska vi knulla, ska vi knulla. Ja, uh, det, det, det är inget ja, var, det kan få det kan få vara short feel. Okej, okay, så uh, short feel. Då short feel. Eh, uh, uh, ska vi knulla också knulla. Det var ju faktiskt nyknulla vi. Det är lite hotfullt kanske kan man tolka det som. Ja. Ja, det fanns ett hot i luften men mm. hon har inte blivit fälld. Nej. Där. Uh, ehm. Men ja, men då, då tror jag vi är klara med ljudtestet. Yes! Säger vi hej och välkomna. Eller, jag kan inte ska börja med att säga, då säger vi hej. För då, då antyddes det att det har då, varit någonting innan. Då har de pratat innan. tidigare. Ja, ja, jag kommer från. Hej och välkomna till arkivssamtal. Det är så mycket. Eller uh, ska jag inte säga det där? Det får du göra om du vill. Nej, nu gjorde jag det. Jag heter Simi Erdenfors och uh, mittemot mig sitter... Jesper Röndahl. Uh, Japp. Välkommen hit. Tack. Mm, det det blev lite, ska vi säga att det har blivit tum, att det var lite tumultartat när du kom in hit. Eh, uh, ja, det kan man säga. Mm. Jag kör med um, 100% transparent inför mina lyssnare. Det tycker jag är bra. Eh, uh, så först så vill du berätta om någonting med polisen. Men jag sa, men ta det här uh, on the mic. Precis, jag fick inte säga någonting. Det är ett speciellt sätt att umgås. Mm, och det sen är... sa du, jag är väldigt, väldigt törstig för att jag tar ett glas vatten. Ska du inte vänta till väldrycken? Och med det jag sa det så hörde jag hur absurdt det lät. Att. <laughs> jag har inte liksom varit tvungen att tvinga det. Men sen sa du, jag kan hålla det hemligt inför lyssnarna. Men ja. sen, nu, nu pratar jag ihop och erkänner ja, allt. Ja, det gjorde du um, det um, verkligen. Det um. ska man inte ha i en krissituation, känner jag här. Eller i en just lanssituation. Det en, uh, var bra om du är en vän av sanningen eller om du vill en vän av lojalitet alltså det, de säger det, ju det att chocka. att äh, det var längre att sanningen var längst. Att transparens var längst. Men vem säger det? De som tillverkar gladpack. <laughs> <laughs> Nej men men sanningen tar längst tid. Har jag, min brorsa hans kompis har det skämt så. När de satt sa samarbetet tar längst tid. Nej, men sanningen tar ju också ibland längst tid. Det tar så lång tid. tid. Ja, det, det tid. Men jag jag berättar om det tumultet utanför eller två nummer ner här på gatan. Ja då var det en så här pickabus mm. var ju modern kanske åtta poliser eller något sånt mm. eh och då så, så stolar de runt en ja men jag får säga en väldigt väldigt kraftig eh, unge man mm. som satt på gräsmattan och var ledsen. Mm. Jo, stanna inte och fråga. Så detta är all information, jaha. Trodde att han var ledsen för att han var kraftig. Alltså det kan ju vara det, mm. men det känns som att då ringer man inte en pikapuss. Ja, eller så kommer kanske <laughs> inte. Eller vad är det? Så att han hängde ett till två. Eh, jag är faktiskt väldigt ledsen för att jag är chock. Ja, eh uh. uh, uh, vilket nummer är det då jag kopplar till? Jag kopplar. Vi har en bil i närheten. Jag skickar den. Uh, eh. Fiest the not some band. Uh, låt oss prata lite om området Piqué. Ja. Finns det någon samband mellan tröjan och polisbussen? Jag vet inte riktigt vad det betyder. Och Nej, jag vet inte heller vad det betyder. Lyssnarna får skriva in till ja, arkivssamtal at simongmail.com Det närmsta ordet jag kan komma på mm. är så här pickelhuvor. Jag tänkte också på Paul von Hindenburg. Ja, precis. <laughs> Att de kommer därifrån. Ja, en PKS-dyrka. Man ja. har en, en pike, en, en, en, en spets. En liten spets på mässan ja. där, ja. Men ja, det kan vara en spets. Spett de kan få spetskompetens poliserna ah, att de Och är spetsspetsen sen... i i ah. styrkan så att. Och säga. tröjan lite spetsig men alltså lite ah. kragarna är ju lite spe... nu nu skavar ja, nu skavar ja. ja. jag tycker att det här med Sanne Wahlex det är inte där det inte är intressant. Men vi vi vi, vi låtta någon googla det låt oss. Vad mm, heter det tänker. får vi göra? Så det var senast du var här det var ett ganska långt tid sen, kanske ett år sen eller någonting. Eh mm. uh, eller ja, det kan var nog det. Mm. Det var när du var med arkivsamtal. Just det. Då premiärspelade gör låten Hur har det gått? Son av Bazooka. Precis. Hur har det gått för den låten sen? Ja, jag har inte jag har inte jag har själv inte jobbat så mycket med det. Nej. Det var så det var någon person som rippade den eh uh, om man säger så fortfarande när man lägger upp den på Youtube om De rippa den från min podcast. Eh ja, det ska jag säga, Marippa mm. ljud. Så med mm. det, vad är då? Näst var någon, någon som rippade ljud eh uh, tog uh, en bild från dataspellet Bazooka Bill. Mm. Jag så att jag ville gå under artisten Bazooka Bill. Just det. Eh uh, fotoshopade in mitt huvud på Bazooka Bills Oj. kropp och lade upp en bild där och lade upp latten. Ja. Den har väl uh, spelats sen del. Den har inte exploderat den som dubbel margarita Nej, alltså om men, de men där det fanns ju en marknadsföringskampanj i bakgrund. Ja det är sant. Så frågan är om den hade släppts äh, presenterats för P3 släppts via Spotifybolag <laughs> och så där så kanske ja. det hade blivit så. Mm. Det vet man inte men vad som hände var att eh äh, det kom fram jag jag gjorde nånt jag körde stand up på på Södra teatern en mm. äh, par Galagos 35 års kalas eller vad det var. Uh -huh. Och då kom det fram några irgendomar mm. kids. Mm. De om jag ska säga att de var mellan 15 och 20. Mm. Men uh, jag kan inte jättebra på att bedöma <laughs> sånt. Nej. Uh, och när de hade kommit in på teatern i alla fall. Det andra, men de. jag vet inte om de kallar läger i dörren där. Eh, okay. uh, men men de var där väl tidigt. Jag tror till och med innan vakterna kanske. Oj, oj, oj. Men men, men då sa de, det då var det en av dem som sa så här eh uh, vi har startat en subkultur baserad <skratt> på latens, sa när var bazooka. Berätta mer om den subkulturen. Ja, det badjar de också. Jag frågar i ja. första eh vad kallas den här subkulturen? Ja. Och ja, det namnet det var någonting det, det det gjorde mig fast besviken för att det lät så fult namnet på subkulturen. That's a constit. Allt det hette Sanwa Buzukka liksom. Nej, det hette inte det. Det, det jag, jag jag nu måste jag bara varma upp det lite okay, inför okay, namnet okay. på subkulturen. Du blev att, <laughs> <laughs> jag blev besviken. Jag lät droppa men besviken så. Jag blev besviken på det för att det var det var fult men det var samtidigt nu i efterhandrar lite om vad det att det var så konstigt att det blev lite roligt ändå. Ja, okej. Okay. För att ja. jag menar ingredienserna man har jobbat med. Alltså Snake of a bitch har man mm. där Snake of a bazooka i ett coolt vapen. Eh uh, alltså det finns ju kul ingredienser att jobba med. Farbror är också förblivit överraskad. Okej. Okay. Eh uh, de kallade subkulturen snabba cash 2 gänget. <laughs> Ojoj, uh, oj, oj. ja, det var det kom som en kall dusch uh, för mig också. Det är jag de kör ju inte med full transparens om man säger så. Nej, jag vet inte om han försökte förklara sen den här den här killen som då jag tolkade som ledaren i gänget ja. som pratade mest. Eh, <laughs> uh, det kan vara så att han förklarade varför de kallar sig för snabba cash crew gänget. Är ja, det hoppas jag. Eh, uh, men då så likte runt i min hjärna på något sätt. Jag var ja, och så du förvirrad. Jag kunde inte ta in mer i förfunden då. Jag kunde inte dagen, riktigt så. in uh, informationen. Men det han som var ledare var mm. han mest lik dig. Det var nå ah, ja, det kanske var han var betydligt längre än vad jag var. Eh ja. uh, och uh, men han nej ja, han var han kanske var lika. Han var en ganska så här utåtriktad uh, ja, ja. ung man. Ja. Eh uh, sen sen liksom ja, jag, jag står med David Lilje Macktop på den här serataten försökt liksom få in honom lite i sällskapet i samtalet också. För ja. kommer inte så långt. Nej, men, det... men jag har träffade den här killen någon gång också i Göteborg. Jaha. Där han så han hänger efter dig lite grann. Ja men jag tror han det vuxit galago-sammanhang. Okej. Okay. Så jag kan inte ska ta ut med alla arrang själv. Nej, nej, men, nej. han men, kan köra serieläsare också. Det kan verkligen vara. Men men resten av gänget där, vad ska du säga att resten de var? Snabb cash 2 jenge. Snabb cash 2 jenge. <laughs> ja, de, de alltså det var om man ska om man ska jämföra det med någon subkultur så var de nog lite mer de sånt ute som hiphoppare. Nej, kanske lite mer åt eh äh, emo. Det är såna kids som hänger på Låva. Inte inte fullt utblommade emo kids, men Nej, är okay, lite pop, okay. lite indie pop, lite Det finns kanske inga indie poparna men lite Ja, men det um... finns ju alltså indie, man kan ju mm. vara indie emo, tänker mm. jag. Alltså att man är inte alls som alla de andra emorna utan man är sin eget uh, sin egen style of own. Mm. Men nu när jag har, har fått smälta det här lite så mm. tänker jag också ganska så mycket så här att du, det är ju precis det du hade djupt din subkultur. <laughs> ja, det... Alltså du hade ju inte bara gått på Nej. Det är uppenbara att heta Bazooka Boys. Nej. Alltså, eller hur? Det, nej, så att nej, på nej, ett det... sätt så är de fan ja, de on the money. Ja, det är det är faktiskt. Det är ju så, så tramsigt på något sätt. Och, det och just att det är inte snabba cash det är Snabba Cash-gänget är <laughs> Snabba ja, Cash-gänget. Det är uppföljande. Ja. Det finns tre Snabba Cash-filmer. Ja, ja. Och det är tvåan de. <laughs> Jag har ju inte sett de här filmen. Men, ja. men kanske är det så att tvåan är mest... Som du är Jag, alltså, men... Jag kan tänka mig att de, de har väl kultat loss På den filmen ja, Och suttit så. ett gäng Ja och... <laughs> Men Ahmed ja, känner mig mest stolt över det. Jag har aldrig fått en subkultur eh, nej, startad. Nej. Eh, mm, det det är inte jag aldrig för sent att få en subkultur startad. Nej nej, det det tror jag inte heller. Mm. Men det det verkar vara svårt. Så det är definition av subkultur kan bli lite lösa ramarna. Jag kan tänka mig så att om om Sveriges ledande subkulturforskare som har skrivit ja. måste ju finnas såna avhandlingar. Ja ja ja. Eh, om man då presenterar honom så här är snabbkash två gänget en subkultur enligt definitionens gängsnorm. Ja det är spännande här. Kan det kan bli det där. Det det från, kan bli det. Ja. Men det kan också bli så här att ja mm. äh, det här får koll upp och så hamnar det på en lista mm. äh, bubblare liksom mm. så där snabbkash två gänget. De kan för det kan bli ett sånt exempel i forskningen då att den ligger precis och vacklar på gränsen. Ja men exakt då så att det blir så ett kortlivad subkultur men som mm. ändå är som betyder mycket för de människor som var med och mm eh att det fan då kanske gör gör om någonting om mm. det säger läsare. Eh mm. så kan från börja göra serie och då så blir det en genre mm. en subgenre då till någon någon säger sjanger. Som jag kallar det för Snabbcash 2 stilen. Eh <laughs> nånting sånt. Ja men jag såhär snabba cash 2 gänget kontakta mig på ja. sociala medier eller eh arkivsamtalat simongmail.com och skrivligt med Amsterdam Bashgnet och om ta ni in om om man vill blend dela av den här subkulturen hur ska man göra då? Precis, det vill mm. vi veta såklart. Mm. Och vad är din roll i subkulturen? Eller rättare sagt, vad är Sanwa Busukas roll för den mm. i Ja, men det Simon är ni... väl kanske mer som att eh uh, uh, God Save the Queen eller var liksom någon så punklåt var för punkrörelsen, ja, att okay. det var bara liksom en Någon låt som kickade igång. Som startade, ja. Äh, som som de, ge, de samlas kring i en genre liksom. Fast det är ju också lite roligt att det, är, det är inte är en genre. De har startat subkulturen utan det är en låt. Det är en låt. Och en figur, <laughs> väl? Uh, bazooka Bill. Är det inte sanat med Bazooka? Jo, det är av uh, karaktär. Bazooka Bill är ju mitt artisterna. Vi går under uh, i... Så var det, just den, det, just det. Och det, det har jag tagit från ett Commodore 64-dataspel som heter så, Bazooka Bill. Så... Uh, men sen ja, mm. ja men ja men jag jag står förhoppningen på att det här kommer på men så får det inte bli för stor subkultur heller. För då, att då förlorar ni sitt värde. Ja, då kan bli så för mainstream. Marka. Ja, då är det är ingen subkultur, då är det en kultur. Då är det en kultur. Och det där är <laughs> eh, tror det finns risk att spontant kanske två år är det en kultur. Man vet fan aldrig alltså det det där kan slå så jävligt ojämnt. <laughs> uh. Eh så att eh, på ett sätt är det är så när de tar upp det i aktuellt och rapport mm. då är det inte en subkultur liksom typ I've said när när jag kommer ihåg när så punk om punkare på rapport och aktuellt. Ja. Eh, då menar du att då är det en kultur? Ja, det är då Det är det jag, en kultur, ja. det tänker jag. Har det har det, det nått ända mm. dit? Nej. Ja. Då är det Ja, men när de börjar prata om rap. Ja. Och letting kings. Men på något så. sätt så måste man väl säga att sen du var med i arkivsamtal sist så har du på något sätt blivit en kultur passonnet eller så du har varit sen dess har du varit med du har varit som har pratat och du har varit med i passportet senast. Ja, just det. Sen har ju ja. hänt någonting där. Ja. Det, är, det är lite som att de har pratat om dig på aktuellt eller rapport. <laughs> var jag subkultur innan? Du var nog lite mera mer indie, innan, var, i, en alternativ komiker. Alltså jag ifall för 3 år sen. Ja. Om någon har skrivit alternativ komiker kan Jesper Røndal. Så du hade jag jag hade ringt på Nässan. <laughs> jag hade ändå tänkt så här, ja, nej, inte helt orimligt. Nej, inte heter det, men men har nu jag... har det tänkt helt orimligt. Men det är kanske orimligt. Uh. Ja. För nöje. Ja, det... vad fan? Det kan få stämma ja. Hur känns känns det? Har du det... Alltså lite knasigt för att jag när man kommer från P3-hållet mm. som jag gör, då är det ju eh indistämpeln sitter där från början på något sätt. Det är rätt konstigt att Sveriges största radiokanal har en indistämpel. Det är absolut inte Sveriges största radiokanal. Vilken är Sveriges största radiokanal? Ja, det är det ju P4. P4, men ja. det det är ju lokala sändningar. I alla ja, fall som kanal alltså även när de sänder i riks eh så här 30 timmar. Ja. På eftermiddagen så och så. Så med de 30 timmarna. Ja, så de har så ofantligt och jag tror de har långt över hälften. Så de 30 timmarna om om man ska bli en den mest kända radioprofilen så ska man clocka ja. in på de tre, ska man vara där de 30 timmarna och prata. Ja, ja, ja. Lotta ja. brommar där. Hon har satsat sig över alla de jo, men knappt från dig. Jag lyssnar. Alltså jag en, känner igen namnet men ja, nej, det är en programledare eh som är har varit där i, mm. i många år och blir så här årets programledare varje år. Okej. Okay. Mm. Jag, jag tror att det i fullt år. Men jag känner ingen som lyssnar på P4 och jag nej, känner ingen nej. som känner någon som lyssnar på P4. Eller, det måste det göra. Dina föräldrar <laughs> måste du känna. Nej, lyssnar normalt på P4 de, nej, aldrig. Nej. Eh de lyssnar på P1 och P2. Ja. Men P2 lyssnar min pappa på, med mamma lyssnar hon upp på eh P3 när Aha. hon lyssnar på radio. Hon, hon... Ja men hon sappar väl eller vad säger man sappar på radio det har man inte. Hon bläddrar tuner tuner. Jag vet inte vad man ska säga. Eh, hon Ja ja, nej men det är P1 i Stockholm till exempel är det stör en mm. P3 så. Här, och det är olika olika städer. Men um, som land hela landet så tror jag att P3 är liksom ivetente. Kan vara en fjärde femte största. Men det är ändå så jävla stort. Alltså jag jag blev glad när jag hade många tusentals lyssnare på den här podcastern. Ja. Men sen så när jag frågade hur mycket lyssnare specialister man hade som mm. var vårt radioprogram som sändes i P3, ja. då sa de ja, kanske 250.000. Nej, ja, just det. Och det är så det är svindlande siffror. Ja, det är det försett. Ja, okej. Okay, det är väl inte indie då. Men mm. jag tror att de som lyssnar på P3 tycker att de är lite indie i alla fall så men kan som man hitta Oasis. sig. Ja, det med det kan man ju få säga alltså alltså det är mm. eh, fortfarande kanske lite credit. Jag vet ju inte riktigt det är ju eh, mm. inut i liksom så att jag vet inte vad folk tycker. Men egentligen inte helt inut i Petrens. Nej men då kan få det ha är det fortfarande indie med Petri? Om det är fortfarande är indie? Ja, jag, jag, jag i så fall är det som indie var 1997 att What? det var väldigt mainstream att vara ah, att vara ah, liksom okay. indie och det var ju stora bolag som gav ut den så kallade indie musiken. <laughs> <laughs> men det, yeah. men det har väl någon alternativ stämpel och min man skulle ju tillmäckna sig då att SVT har en lite alternativ stämpel om ja, man Ja, det fanns äh, sant nu. För de har fanns, ju, ju fått um. den. Sen eh några alltså så där. Historien är att äta mig. Så där att det ändå lite kredit för att det är cargo ja, och så där. Fast fast konstigt att SVT. Det är SVT. Och det känns inte så in det. Det känns Nej, väldigt det är att mainstream. Ehm. Mm. Så det måste ju vara ju vissa program som ändå är in i det. Och det har väl Petra säkert också. Ja, ja, lätt. Mm. Morgonpastet kanske inte är. Nej, det det. Är, det är mainstream. Ja. Och jag det var det som jag känner med institutet till exempel mm. som jag tycker är ett sjukt smalt program mm. egentligen. Det är ju vetenskap liksom. Och då så är det förvånande när folk kommer fram och säger Jag har lyssnat på, alltså att det är så många som lyssnar ja, på det, mm. det tycker jag är så jävla knasigt Har ni, okay. har ni någon koll på de lyssnarsiffrorna? Nej, vi har också fått någon sån där 300 000 för länge sedan Men det, 000, det brukar ligga länge, det... där någonstans, de ser mellan kanske 200 000 och 400 ja. 000 på P3 ja, sen, För att de har ändå en ganska samlad publik, det är kanske inte så många som nu sätter på för ett specifikt radioprogram utan... Nej, jag tror inte det mm. Det så var la la de mina podden. Och ja, så. och det är ju väldigt väldigt få jämfört med den här stora klumpen som lyssnar på FM. Jag vet ja, visst det är det. Ja. Mm. Absolut. Mm, ja. Vad har du haft för dig mer sen sist då förutom uh, att du har gått eh uh, gått dörsolt ut. <laughs> jag har sålt ut. Eh, <laughs> uh, men menar alltså, väntar ju, jag har gjort lite lite så här uh, föreställningar och sånt. Hej framtiden. Är hey, i framtiden, just ja. det. Det är ju lite ny fick en par ja. eh uh, formaliteterna kring hur man gör en uh, en standup föreställning. Ah. För det Jag uh, någon gång kommer jag göra det. Ja, Frågan ja. är när, hur, var och varför? <laughs> varför? Är ja, det är ett oemätligt självkänstebehov. Ja, det kan för det. Eh, men hur? hur det kan vi ska gå in på. Hur hur, ja, hur långt det här är, är intressant. En vanlig Jag vet inte Den special är det ja, en special. Yama ja, special om man kollar på Community Central och sånt och mm. kan de var så här 50 minuter. Men jag tror till och med det är så här att det är 50 minuter inklusive reklam. Och ja, alltså det kan de har att det kan vara 35 minuter ja. exklusiv alltså utan reklam är det 35 minuter ja. men att de har klippt ner det från kanske eh äh, från en timme eh ja. äh, som de kör live. Ja, men det tror jag också. Och sen så blir det 35 minuter. Så det kanske är en bra... Är det en timme din show här i framtiden? Nej, för fan. Det är ju en timme och 35 minuter. Det är som en långfilm. <laughs> det är där. som en mm. långfilm. Mm. Mm. Som en komedi på 80-talet i alla fall. Ja, mm. den perfekta linjen på en mm. 80-tal som komedi. Mm. Ja, det tycker jag också. Men, men den... Jag vet inte. Jag tänkte så här, om, jag, om folk betalar så här 275 spänn. Mm. Då tänker jag, då kan jag inte bara stå där i en timme och tio minuter. Då kommer folk tycka, det här är för lite. Men en bio-biljett kostar ju 100 spänn. Och Jag då vet. är det, det är inte live Nej, det är inte live Men det är ju så himla mycket pengar Som det kostar att göra en sån Ja, det är i och för sig det har Produktionen rätt. Jesper Röndahl Kostar noll kronor Alltså, eller det är Möjligen ett hotellrum Och en tågbiljett mm. Det är vad det kostar Ja, du menar produktionskostnaderna Ja, precis uh, mm, Men en och en halv timme Det är mycket, det är mycket skämt Det är väldigt mycket in. skämt och, Om man ska klämma in och, och, och Låt mig gissa Du softar inte belysningen Och pratar om allvarliga saker på mitten Ja <laughs> Nej, nej. Så det, det här... är närmare skämt. Jag har inte tid eh, <laughs> att dryga ut det på det sättet. Prata långsamt. Nej, jag eh, nej det är ju skämt, men där jag är framtiden så pratar jag om framtiden eh, i olika kategorier så där. Ja. Och då så var fan tiden går snabbt alltså. Det gör det. Mm, yes, men man men på 5 minuter och mer. Är det lika skämtätt som när du stoppar en vanlig standup sen? Ja, det, um... det det jag försökt. Jag gör så att eh, fan häskade mm. det var högt tempo hela jävla tiden alltså. Och hur ehm um... Hur lång tid tog det för dig att skriva det här materialet och testa fram det? Eh, alltså testa fram, det ändras ju lite eh. varje gång liksom. Mm, men du eh. hade väl premiär någon gång liksom och då mm. måste du ha förberett dig ett tag innan. Ja, precis. Men inför den premiären så mm. hade jag testat det lite så på stand-up scener och sånt. Men när jag fick, jag kommer ihåg, det var, vad fan var det, våren 2013 måste det ha varit. Så sa Erik Berén så här, vill du köra någonting på humorfalangen mm. eh som är på Mejeri till Lund. Och mm. så tänkte jag så här, ja men det kan jag göra. Och då så eh, vill jag testa min hobby liksom. Då vill du testa din hobby alltså helt det som skulle bli. Ja hey, okay, men du hade liksom. redan planerat ändå. Jag hade på laddat mm. att jag skulle göra något mm. liksom. Eh och sen så blev det också så här att vi hade spetigt en eh, TV-pilot som inte blev av så vi mm. hade så alla sa till mig så här, den kommer att bli av alltså olika chefer på sms mm. och så blev det inte av. och då så hade jag hela sommaren hade jag rensat liksom eh rensat. ja men jag ja, ja, tänkte så här nej jag ska fan. inte planera in jag ska inte jobba så. Ehm mm. och då så känner jag kände, så här vad fan då ska jag jävlar i det köra en sjov till. Okej. Okay. Handlar var den här TV-programmet någonting om folk som står på balkonger. Det stämmer alldeles utmärkt. Eh uh, enligt uh, Sertechen Kim Dubbelwanderson så var det nenda motgången i ditt liv att det tävlat inte blev av. Det är inte riktigt sant men uh, men det var uh, det var en överraskande motgång. Ehm mm. i och med att folk alltså chefarna där hade sagt mm. att det skulle bli av. då så börjar ju räkna med mm. det liksom. Så. Men då men då ha, men då hade du alltså förberett en, en show Eh uh, hur lång tid tog det liksom från att du tänkte okej okay, nu måste jag göra en show till i sommar till att du hade uh, en och en halv timme klart? Alltså Ja men i början så gjorde jag eh uh, på den här humorfalangen då mm. så hade jag uh, en timme. Okej. Okay, och mm. den timmen skrev jag på en vecka kan va. Det är jävligt snabbt. Jag med. var det då... inga skämt jag hade slängt in från tidigare situationer. Nej. Nej, det var faktiskt inte, men jag hade liksom idéerna. Ehm uh. Ja, det var inte så att jag hade en helt tom skärm. Nej. Jag hade ju det på något sätt. Det var ganska många. Mm. Men sen så är det ju bara att sätta sig och kavla ut skiten. Ja. Men att skriva en timme på en vecka, det är snabbt. Det det kan du inte sticka under stol med. Nej, men det var heltid liksom. Okej, då du, du körde 8 timmar det. om dagen. Gjorde ja, du fem fan... dagar i rad eller var det tog du tog du helg? Jag tog helg faktiskt. Okej, så var fem dagar. Ja, inte jävligt snabbt alltså. Eh uh, det tar uh, Bill Burr tar det 2 år att skriva en timme. Jag såg Bill Burr. Eh jag förstår det. <laughs> <laughs> Nej men han mm. eh, vi var ju i Los Angeles så eh, så och då så eh, var han där på eller då testar han fram det, liksom han kan ju testa ett nytt skämt varje gång han kör eller två eller alltså en, han försöker få fram en minut i veckan. Ja okej. Okay. Och sen blir det kanske tar det kanske ett år och sen ja. turnerar han med det ett år. Ja. Och så är det ungefär varannat år som det kommer en ny show. Men du, jag har också sett bilden. Jag sa när han var i, i Stockholm. Ja. Nej, jag tyckte inte alls det var bra. Du tycker inte det var bra? Nej. Men du förstår varför det tog två år? Alltså, i så fall så testade han många nya grejer. För det var inte så att han verkade vara perfektionist. Men, men varför förstod du att det tog två år för honom att skriva det? Ja, om han är så dålig. Så ofta. Ja. Yeah. <laughs> så att han Okej, okay. så att en... han är att han kommer att han inte har så hög prissäkerhet ja, som han skämt. Att okay. han bara skiter i helt liksom. Ja, nej, men för att uh, först när jag såg Bill Burr en en show på Youtube, ja. då tyckte jag det här är kanske min favoritkomiker. Jaha. Och sen uh, så har jag sett lite fler shower och tyckte, "Ah, oh, det här var inte lika bra riktigt som den första jag såg." Ja. Och sen såg jag honom live i Norra i Stockholm, då tyckte jag, "Det här var bra." Okej. Okay. Men inte riktigt lika vad som jag hade förväntat mig. Nej, nej, nej. Så känner du. Men, nej, men äh, nej, jag nej, det var verkligen... det kan. Inte, din, äh, du kan väl inte gilla jag, det kan personkemi grejer också. Så kan, så. Vara, så kan det verkligen vara. Så kan det vara för men det var liksom ingen alltså publiken gilla inte det heller. De skattar inte mycket. Nej, det, för det, det gjorde de i Stockholm. Ja, ah, okej. Okay. Uh, men men vad var det en hel show. Han körde då. I... Nej, det var så här uh, inte open mic, men det var liksom ett pällband. Men då var Kanske det förmodligen cool. att han nytt ja. då... uh. testar nytt material. Ja. Men det är ju det jag menar, han får testa nytt material. Så finns det ju de som testar alltså verkligen inte ens har skrivit ner något utan mm. bara grupp har en idé som är helt oformulerad och liksom det står det... ingenstans. Han uh, det Petrina Karlsson kallar att blogga på scenen. <laughs> det är mycket väl formulerat <laughs> av Petronella Karlsson. Eh, uh, ja precis. Mm. Och det var det han gjorde. Och det var kristallet. Um, ja, det kanske är hans metod att ta ja. fram på chans. Tycker jag. Men uh, jag jag gör nog alltså jag bloggar inte på scenen, men jag jag brukar gå upp några gånger i veckan och testa nytt material. Ja. Och då testar jag bara ett eller två när jag skämt uh, var igång. Precis. Det är så många. Jag gör. Och då kanske man får en minut i veckan. Ja. Alltså så här, för det uh, Och det är inte alltid de 15 funkar. Nej nej men, visst så. Men men då är det ganska tidskrävande för ihop. Och nu har jag nog kanske fått ihop snattn timme ja. som jag skulle kunna köra liksom. Ja. Eh ja. men det har ju tagit 2 år. Ja. Nästan eller ett och, ett och ett halvt i alla fall. Men jag tror så här mm. min, mitt fusk då är ju att jag hade ju tema. Ja. Mm. Okej, okay. man gör en mind map eller vad fan mm. heter det så här? Vad okay. är mm. framtiden? Vad tänker mm. man på? Eh flygande bilar eh teleportering och så vidare så vidare. Alltså mm. skämtar man utifrån det. Ja, då, men frågan blir om, om det är lättare eller svårare för att de måste ju alla skämten vara på samma tema nästan också. Nej, det är lättare. Det är lättare alltså. Ja, det då mm. begränsar du dig själv ju. Mm. Om du ska hitta på ett roligt skämt om vad som helst, då mm. vet ju inte vad ska du börja. Jo, det finns ju sånt tankeexperiment <laughs> som som när man frågar eh säg fem vita så so eller så här, du får 5 minuter på dig så ska du skriva ner så många vita saker du kan på det här pappret. Eh ja. uh, 5 minuter kan vara ett långt men vi säger 1 minut. Eh ja. uh, då så skriver folk lite måln och ja. ägg kanske. Men ja. de folk så skriv så många vita saker du kan gå på som vanligtvis kan finnas i ett kylskåp på 1 minut. Ja. Då kommer folk på fler grejer som kan finnas i Är kylskåpet än över hela världen. Oj vad roligt. Så det det stämmer att kanske då att det är lättare att komma på grejer på i ett begränsat område. Ja precis. Och sen så är det kanske så att folk är eller man själv eller bara råkar att man är mer förlåtande. Mm. Sådär alltså så där oj vad då kommer på många grejer på eh, på äh, rumraketer. Ja, exakt. så är det ju faktiskt. Att, då tycker folk att det är roligare. Det är ja. ungefär som att när man får intrycket av att det skämt är improviserat så ja. blir man med förlåtande ja, också. Uh, apropå <laughs> kylskap så ska mm. vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Oh! Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Välj <laughs> drycken! då ist det drickit upp ditt förvatten ja. som har valt att kalla det. Eh, ja. uh, men det, det är en lite urdryck i min kyl om man kan säga så. Eh, ja, uh, en dryck som kallas sangria på egen risk. Eh, <laughs> uh, den kom inte ut för 2015, men fanns det men... den här för gången också? Samma sangria. <laughs> Fast jag hade två flaskor, nu är det hade tre på flaskan, det var bara en för så ah, den, okay. den, den halva står där ett länge liksom. Ja, ja. Så det på egen risk, jag vet inte hur dålig den är. Nej, men är det spritigt så tänker det blir det inte dåligt. Eh uh, nej, det var på hur lite sprit det. Är. Det är sant. Mm. Sen har vi Seven Up inom parentes avslagen frågetecken slutparentes. Är det en stor PET-flaska? Ja, som öppnades öppnades och tillförsluten fast dravil Sundein som var förra veckan sist. Mm. Han sa att den i kolsyra väg så fick den en 6 av 10. Så den vände ganska mycket kolsyra kvar. Men då öppnades den en andra gång då. Det kan mycket väl ha varit så. Ja, just det. Och nu är det en tredje gången. Ja, tredje gången i det Fyra nästa. Jag kanske tar en näpa. Det är så pass. Eh, jag vet inte, det är min gissning. Ja, att hit ses samgre på en risk. Okej. Okay. Sen har vi Pepsi Max, eh uh, Dry Martini som även går att separera i dry och Martini. Det vill säga gin och Martini. Ja, just det. Eh, sen har vi för traktmans och ni ser vatten. Jag har du redan tagit det så. Nej, det har jag redan tagit. Ja, vad blev det? Eh, uh, ja men jag jag tänkte testa ändå den avslagna seven apple. Oj. Jag tänkte trodde att vi skulle ta sangria på egen risk. Men eh uh, vill du vi, att jag ska ta det. Vi kan vi kan dela på den. Det är så det är ganska lite kvar. Ja, för, för båda vet för gilla och leva lite farligt. Mm, det är sant. Mm. Det är inte sant. <laughs> Då uh, är vi strax tillbaks med sangria på egen risk. Okej, nu vi tillbaks med sangria på egen risk. Ehm, lite äckligare än förra gången va? Ja, alltså det var det finns en gluggig. Ja, jag tänkte ju säga glugg. Det det blir mer gluggigt. Det är ja. nog att de här kryddorna bara blir gamla det old spice uh, <laughs> effekten. Old Spice så att det går bli den parfymen. Ja, det kommer ska... då förmodligen. Då kommer det... alltså det här med att Alkis dricker rakvatten. Ja. Eh uh, först tänkte så här myt, falsk eller myt. Jag tror nog inte att det är en myt för att jag har läst uh, Steven King's ganska ärliga uh, skelbuafiska text där han skriver att han drack rakvatten. Ja. Ja. ja. Så ja, jag att... tror att det, det stämmer. Jag, jag jobbar i Skottland ett tag eh efter gymnasiet typ mm. på ett hotell där och då var det en kille som hette Chris han var från Norge en äh, Chris hur stavade det? Ja, det stavas Chris. <laughs> Chris. Eh ja. men då då så han han ja, han sa många knas saker. Mm. Men alltså så sa han att vi pratade om Trainspotting, den mm. filmen där mm. och så vi som var där från Sverige och alla ändå så här sa så här, nej, vad för film. Och så kom vad han sa? Och så sa han Trespor. Yeah, I could really relate to that movie. <laughs> så. Havor, I'm a Havor väldigt eh, beroende av olika droger så. Um, eh, men han drack ju parfym till exempel. Men är det etta nol, är parfym. Är det ju alkohol som är någon slags eh alltså cross av drinks med. Det är så att det är, uh -huh, utan Ja, ja, man vet det här. Men och så det så finns det inga denatureringsämnen, gjorde jag då säkert, men jag tror att alkoholen är kvar. Och denaturering sämna jag jag har hört det ungefär en eller två gånger på någon lektion i skolan. Ja. Det är alltså ämnet som gör att man inte ska dricka det. Alltså det man... gör det svinäckligt helt enkelt. Förmodligen, ja, förmodligen. Ja. Ja. Det gör det onaturligt. Det, det är det. Eller denaturering. Jag antar det. Är det det? Men men men är man tillräckligt ja. säker Simon? Men går. precis som vinös det att dricka. Det fanns ju en my. Ja, ja, visst det, det som smaken kommer att bli old spice rakt av. Exakt. Eh men jag jag får men det fanns en vad som däremot var en myt var att det fanns kräkmedel i systemets sprit. Just det, nej det var aldrig funnet. Att man skulle <laughs> att man om man drack tillräckligt mycket av köpsprit så skulle ja. man möyla. <laughs> det är ju kolligt att hembränna man sprider ut mot propaganda. Det är eh är intressant marknadsförings ja. det är också när avhandling man vill lösa på något sätt. Men jag menar det här med att man skulle kunna bli blind av hembränt. Ja sant eller falskt? Det är sant faktiskt. Och varför? För eh det är ju är det inte metanalen bildar ställ om eh jag kan vet, det kan det bildas? Nej. Jo, det kan bildas. Det kan det. Ja. Göra. Men eh men jag vet inte. Är du 100% på det? Här? Hur det, hur det funkar? Jag har hört ett som har pratat om att det är en bästsviss ja, så du kan komma med det här helt så här fakt det är helt så här. Ja. Men men detta var det någon för jag gör en serie mm. med en alkoholforskare eh som avlever såna myter och då tror jag att vi tog upp den. Mm okej. Okay. Men nu minns jag inte exakt vad, alltså hur den kom dit med metanolen metanol. för jag har hört någon gång att det typ uh, folk typ spärr ut i Hembrand med lite metanol att det var förstå det här det Oj, här är ja. extremt un, illa underbyggt fakta jag menar det är så här, någon schummes som hade <laughs> någon schummes som sa den är var 13 ja, ja, ja, och han var också 13 okej okay, ja. ungefär det är min det är min du har ändå en riktig vetenskapsman bakom det ja det faktor. har jag men som sagt det var säsong 2 av institutet det vill säga 3 år sedan eller något sånt. Så ja. att jag minns inte exakt. Ja, men det kan man ja. kanske bli. Fast jag, jag känner ingen äh, som känner någon som har blivit blind Nej, och rövrunt. Nej, jag känner inte heller det. Jag tror det är rätt ovanligt. Och det man kanske kan vad är det? Man kan testa lågan om den blir blå eller något sånt när man ja, det om det är metanol. <laughs> det där tror jag inte på. Men däremot så hörde jag att om det man jag tänder jag. el på sina fisar mm. så kan man kolla vad man har för bakteriekultur. Eh, för att antingen så har man mer vätgas eller mm. mer... Eh, metan. Okej, okay, och vill så... brinner båda bra. Ja, båda brinner fint fint. Men men om du har blå om du har gul är det mer vätgas, tror jag. Okej. Okay. För jag jag får mig för det är också sånt sant eller falskt för jag har sett det någon gång eller hört tala om att man kunde tända eld på såna fisser. Ja. Jag har ett vagt vagt minne av att jag har försökt, ja. men misslyckats så att det inte hände någonting. Aha. Men du har försökt. Nej, jag har aldrig försökt. Men, mm. äh, äh, vet du, Fredrik Persson i min klass, han gjorde det. Okej, okay, du såg det. Jag såg det. Vilken form av eld blev det då? Jag vill, vill minnas att det var gul. Okej. Okay. <laughs> och du var vätgas, vätgas då. Vätgas. Men är det som... För jag har för mig sett det på någon slags reklamfilm också. Där det är någon som ballar ur och tänder hem <laughs> på sina fissar. <laughs> och då, då kan det vara att de fejkade. För då ser det lite så här tomteblossaktigt ut i lagaren. Liksom att den är så här... Oj, att det inte bara var han vanligli eh tändare aktillaga utan att det var liksom så här skärnig liksom att ja. här, alltså som tante blossa sprakar liksom lite. Det kanske lå något i kalsongen. Som avdut ja, kanske... eller Hur liksom... så. Hur sa vad, vad heter han som dörde sätt? Fredrik Persson. Fredrik Persson. Hur sa Fredrik Perssons eh, brinnande fisa? Det var en ganska liten låga, den var kanske Jag vet, två centimeter, tre centimeter. Men meter. var började den direkt? Såg du den direkt ur anus eller hade han byggt sånt? Ja, han la på sig? sig på rygg. Han eh, la sig på rygg? Ja. Han hade jeansplanner och, och kalsonger. Bara kalsonger? Det var omklädningsrummet. Sen har okay, um... han kalsonger på ryggen och sen så, eh, så la han sig på ryggen. Och eh mm. drog upp benen så att säga och så mm. satt han Okej okay, och, och sen så för, för tändan slaga i sig är ju eh, ofta en och en halv centimeter. Ja just det. Så det var bara att den lagen blev en halv centimeter högre. Ja, det kan man säga. Och det... fast och alltså om lagen står uppåt eh mm. så var ju fisen åt utåt. Alltså att det här vill man säga vi. Så att den blev Men... vinkelrätt. Men det Men åt... det är det skulle ju kunna vara att han bara trimmade upp sin tändare lite mer och sen fäst på lågan så att den liksom... Den så att den böjde, böjde sig. sig. Ja, det här är fan sant. Um, ja, ja, det såg inte ut som den reklamfilm jag har sett. Där jag hade jag en riktig rökare som tändsel på. Men vad är en reklam för? Tomteblås? Nej, nej, det var nog... Alltså jag kommer inte ha vad det var reklam för men det var väl typ en en kille som ballade ur i fel sammanhang sa in för släkten och så ja, okay, och så, okay, så okay. tände ner på sina fris så alltså. <laughs> Ajo ja, jag, jag jag jag kan inte minnas att det var några stjärnor. Nej men jag är låtyp extremt eh, tråkigt det där. Ja det var jag kom ihåg då det var ville inte vara i i klassrummet eller i omklädningsrummet då för att jag trodde att fred skulle sprängas. <laughs> Jag vet inte, dat var könesfrägen sådär. Men det är intressant. Jag har ju också kollat typ sen. Ja, för det såna myter mm. finns det också. Nu, nu blev det lite sant eller falskt myttema på där. Det är möjligt. Jag menar, podden kan sluta vad som helst. Eh, <laughs> uh, nämen uh. också för, för man hörde när man typ tar en tändare med till exempel hårspray ja, och så det. tänder man en på gasen och ja. så står man och hotar folk omklädningsrummet. Just det, just det. Eh, uh, då fick man också höra att det att det kunde hända att lågan kunde gå in i Krypa burken in och alltså, explodera burken. Äh. Låter som en myt som är fabricerad för att äh. man inte ska hota folk att omklara däggsrummet med brinnande hårspray. Eller hur? Äh. Eller, ja, precis. Att man inte ska äh. sätta el på hårspray eller äh. tre. Nej, det tror inte jag är sant. Jag tror, Nej, det jag, är... jag tror inte det. Jag gissar bra nu, men jag tror att det trycket är för högt. Alltså att eh, riktningen äh. utåt är för... Jo, det tråkser, men jag hörde även där med tändvätska att liksom elden kan vandra upp i strålen på tändvätskan, komma in i själva flaskan och explodera. Det låter också som en myt. Nej, äh, låt också som en myt. Är det inte runt sånt att tändvätska måste eh ha att det brinner inte i sig själv? Alltså om du sätter i en kopp så kan du inte sätta eld på tändvätskan. Det kommer som en kall dusch för mig. Det menar att det är som stjärn. Ja? Mm. Men det jag vet inte detta. Nej. Detta är bara en gissning. Men det här möttes jag ner på sig själv eller sin fisk. Det mm. eh, kan man göra. Det var några som fick Ig Nobelpriset. Detta vi pratade om i institutet. Känna till det. Det är så här eh, trans-Nobel ja, ja. liksom. Eh, och då var det en, eh, en forskare där som hade tagit reda på hur det var ofta... Vad står Ig för? Eh, ig Nobel? Eh, jag vet. Alltså Ig Nobel mm. är ju ignorant är... eller... Ja, lite ditt mm. tror jag. Mm. Men då var det i alla fall att eh, när man gör en så det är rektoskopi. Mm. Man går in med en liten kamera i röven och tittar. Mm. Eh så ibland så ska man ta lite vävnadsprov och då gör man det med precis vid kameran så sitter det en liten sån L-kläpp. Ja, sant. Som skär av lite vävnad så. Nyper och sen så här. På på samma pinne som kameran sitter på. Ja, eller om det är två pinnar, jag vet okay. inte. Um. Då på på. Eh men då i alla fall då kan den L eh sprak, det är spraket så att säga. Antända gasen i talmen och Oj, det är två personer jo, som har dött. Ja där. Alltså sprängts liksom har jävla sen 50-talet är det två personer som har dött. Ja men ändå. Så sen... det man ska göra är att skölja djur ordentligt innan man går in. Och man ska göra en tångsköljning. Man ska inte tångskölj för att då är det kommer gå så här. Finns det någon annan? Poängen egentligen med att göra en tångsköljning förutom att man inte ska explodera. För för det finns ju folk som kör mycket med vad heter det? Finns det inte ett fina ord för tångsköljning? Jo Jukolo... cool och eller, det heter, heter det inte bara någonting. Nej, äh, jag vet inte. Men äh, jag har glömt det. Jag har också, också glömt det. Nej, jag, jag vet man. inte. Levermang. <laughs> Levermang är det såklart. <laughs> ja, det var det jag tänkte. Jag svårare att du tänkte på jag svår, det här. <laughs> <bara>, ja. <laughs> uh, um, nej, jag vet inte. Men uh, läser du om de som gör kaffe, Levermang? Nej? Det är några som gör det flera gånger varje dag. Sprutt upp kaffe i röv. Va? Varför de, det? De, de, de säger att det är bästa. Bästa grejen. De mår så himla bra och... Var var var. Eh finns det någon forskning bakom det som <laughs> de de bara så då vet du hur det rullat. Alltså det var en artikel som heter det eh med video och, och det var så här på en artikel du hittade med video. Ja men du vet sån artikel på nätet som, som Aftonbladet från... TV. Nej det var typ så här Okej, okay, inte de amerikanska kanalerna, men det var alltså det var inte en sån här KW waka waka ruta. Mm. utan det var liksom en CNN BC eller mm. någonting sånt någon rapporter som är jag... etablerad hemsida. Ja, men det får man väl säga mm. inte. Men då Jordan de, det var ett par där som pratade mycket om sin kaffe enema. Ett, äh, ett lavement enema på, ja. på engelska. Enema. Och så de kör upp kaffe i röven och så. För, för att man, man har hört att det finns folk som kör med lavement. Eh, mm. uh, men i fallet skulle vara så jävla bra så hade de ordinerat det lite oftare äh, på vanlig ja, läkar. Jag tror inte det är så jävla bra gör eller det är bra. Jag tror inte jag tror bara det att det låter bra att man rensar ut och så. Precis, men det är ju bra grejer där ju. Ja. Alltså det är alltså om det är tjocktarmen och den då ska ut. Äh. Ja men fine liksom. Äh. Men det är ju massa bakterier som ska vara där, som har jobbat länge på att flytta in äh. och och har liksom jobbat i upp en en trevlig miljö. Jo, man har i alla fall lärt lära sig på yoghurtförpackningar om de goda bakterierna till exempel. Eh, uh, så det är liv bifidofil som de hade sloganen på bifidofil. <här> ehm bifidus ja. uh, kultur. Eh ja. uh, allt ja. detta prat om kaffe och yoghurt har gjort att jag vill ha en uh, väl drycken del 2. Oj då. Eh uh, för jag hade den drog drog get upp min sangrie på en rys. Jag vet alltså drog det upp. Nej, jag jag körde nog mer riv av plåstret snabbt än när det var plåstret långsamt. Ja, för det var inte gott. Nej, det var inte gott. Var Men det inte. Uh, jag lider av uh, Gardenfors syndrom, vill du? Eh det jag har en ett syndrom som är kallat efter mig, mitt eget efternamn. Fast ja. att bara prickarna, det är att man måste att om man ser mat eller drick framför sig ja. så kan man inte sluta oavsett om man tycker det är gott eller inte. Jaha. Det är ganska många som lider av det. Men eh och du blir inte mätt. Även om jag är mätt så kan jag inte sluta. Det kan inte sluta. Nej. Ja. Nej, jag känner igen mig ganska mycket i det där. Ja. En ständig avbrott och äckligt. Ja. Då gör jag lider bara av halva ja. syndromet kan man säga. Mm, men eh, vad vad väljer du? Vill du vara med på väldrycken del 2? Ja, absolut. Ja. Eh uh, då är det bara om vi ska ta jag sänker på den risk är slutna faktiskt. Är det slut? Eh uh, så är det är bara mig och här som jag har kvar. Nej, det vill jag inte ha. Tack. <laughs> Hur nära måste det vara på Garden Falls Syndra? Alltså uh, nära men... måste maten vara? Eh uh, jag tror man måste kunna alltså så här om om den är inom uh, räckhåll. Ja. Då är det tillräckligt nära. Det är så det är. Sen ja, det är, det är väl där, men sämre än sen i alla fall är det någonting som är tillräckligt gott så går man ju en liten bit. Då går det, <laughs> då kan du kunde tänka vart sen. Fast ska nog vara inbjuden om reckhall farmarna. Alltså ja precis, det ja. och och det tar inte från andras tallrikar och så. Det gör jag om jag får. Ja, okej. Okay. För det är, och till slut folk som som har umgås med mig mycket blukas och som har blivit uppfostrade med att man inte ska slänga mat på ja. det ju sägerade till mig så så man du kan ta ja ja ja och då är du där som en hund liksom ja ja, ja. nej jag känner ändå också det är mm. den finaste presenten man kan få tycker. Var begagnad mat. Begagnad mat. Det till exempel jag inte jag. jo det är mm. jättefin present om om jag sitter och har tagit en mellan sushi ja. säger vi. Ja, ja. Men det, det är ju på tvåsbitta då hade man ju inte sitt saliv på det. Jag är lite rätt för att bli förkyld ja, ja, också ja, faktiskt. Okay, okay, mm. så, ja, okej, okej, det tänker jag så. Nej, men då är mm. det om, om jag, jag sitter och äter. Mm. Och så vet jag, den kommer bara äta tio. Då är mm. jag så jävla glad när jag får men den men sista biten. Men mellan sushi, är det över tio bitar? Är det inte just en mellan? Är det inte en liten sushi en åtta bitar? Ja, kanske. Eller det mm. de har ju olika standarder. Ja, det är det, det, är det faktiskt. Ja. Det är vissa, en liten sushi sju på vissa åtta. Nej, det är sånt. Och tänkte Praia Sushin i är jättebra, en så jävla stora bitar. Nej, det har jag inte tänkt på. I alla fall den på centralen. Eh, uh, är det för att uh, det är en fiskstad, en fiskestad. <laughs> ja, kanske. <laughs> och grisstad det är också i alla fall för att uh... varför skulle vara man... Ja, men de har ju till och också väldigt mycket ris. Risstad, jag tycker det är så här grisstad. Nah, det behövs mer forskning. Eh <laughs> Men eh, teorin ligger där. Eh. Mm. Mm. Nej men en sushi beat det är en väldigt fin grej va. Ja det är det. Eh men jag jag har fått lite mer inte basilskräck men en en reell basilrealism. Ja. För att jag blev väldigt väldigt förkyld ofta innan okay. och sen tänkte jag jag ska börja dra ner på att röka på andra sig och att dricka ur andras ölburkar. Ja ja ja. Och sen när jag gjorde det så harverat eller för att inte säga alltså ja, en tredje så lite förkylning. Är det sant? Ja. Ja, hur de har så här på en cig att det blir så varmt eller någonting sånt. Alltså där på i filtret. Nej, det där blir inte så varmt. Det är rätt. Det sägs att det tar glöden in i munnen. Du borde göra det för att desinficera det. Eh? Ja. På något sätt. Det har jag gjort en gång på fyllan eh när jag var kanske 12 år. Alltså så var den hemrullad cig Mm. så jag var så full så att jag tog den på fel håll och oh. brände munnippen. Nej, för det gjorde jävligt ont. Det tog jätte, ett jätte. tag att läka. Eh vi diskuterade faktiskt på på ett jag körde stand up igår i Kristiansstad mm. och på ett tåget hem så Marcus Johansson hade snubblat och skadat ett revben. Jag läste det, han skrev det på någonstans. Mm. Ja. Och då så kom jag med den ganska dåligt underbyggda fakta att allt i kroppen tar två veckor att läka oavsett vad. Det är inte alls sant. <laughs> De andra i tanken köpte det. De mig? Ja, det är jättekonstigt. Jag säger men jag har ett dåligt exempel så här, det räcker med om jag har klämt en finne jag brukar ta två veckor att läka om jag har sytt så säger läkarna om två veckor kan du tut stygnen. Men min brorss lätt av hälsenen det det är till åtta veckor. Följ min teor Ja, jag, jag gjorde det gjorde han faktiskt <laughs> Och så hade jag ett sov I skenbenet från en gång När ja. jag göm, eller hade gömt mig i en soptunna Och skulle skrämma kring den svenska <laughs> <laughs> Så då hoppar jag upp Så, så upp den väntan Och det är en kant Inne i den liksom äh. Som ah, skär in i mitt äh, skenben <laughs> där det, det gjorde så Fruktansvärt Det blev äh. som ett hack in i benet där. Och efter två veckor heel brastmest nee dan eh uh, efter 2 jaar fort van ont ja Jag kände på mig, när jag sa det här två veckor, att det fanns vissa brister i det där. Äh, det är taskigt av mig, såklart. Ja, fast på, jag kunde ju relatera till ditt bästservisosnack i, i sommarpratet. Att jag, jag är ju själv också en bästservisor. Ja, du kastar ur det, det, det faktiskt. Jag kastar ur så, mig ja. sånt illa underbyggt. Ja, men jag tycker också att när man är i vår bransch sådär, ja. så är det ju... Man kan också säga det som ett skämt ju. Ja, sådär. Och sen you know. så när folk börjar tala på alva då är det där segert. <laughs> det man det kan man fatta ställas till svars på. Uh, nej men ja, just, när jag jag speciellt såna jag körde dead pan delivery. Ja, ja precis. Vad oh. ja, mm. vad var det var vi någonstans såna dry martini? Ja just det. Ja. Att man kunde Nej vi har, vi har gått igenom alla debatter vi inte har inte valt dryck. Vi har inte valt dem. Nej. Vi, ähm... Eller du du sa vilken vill du ha av dem? Här. Jag vill ha 7 Up. 7 Up. Ja. Okej. Ehm det kan du ska. Då göra. tar jag tre martinis. Gott för dig. Mm. Då är vi tillbaks med dryckerna i eh väl drycken del 2. Ja. Ett inslag som eh, bara använt som halvfundet gånger i Akiv samtalståriga historia. Är det så jag trodde att det var varje gång. En väldrycken är varje gång. Yeah. Men väldrycken del 2. Ja ja, men så Det är en dubbel dubbla, dubbla väldrycken. Nu och nu ska vi göra den, eh, live eller inför eller publik öppna Seven Upen. Vad eh, Davis Sundin sa 6:00 till 6:10. Men varje 10 där är det en normal Seven Up eller? Ja, det är, är en, en hell, det är liksom en en Helt Seven Up. Ja, och ja. inte inte skaka då. Nej, nej, det är så. Mm. Okej. Vad vad tippar du nu då? Fyra. Fyra. Ja, den här är nere på en två alltså. Du hörde det? Ja, det var en fyra. Det var en fyra. Det var ja. en fyra. <laughs> man kan också höra det nu då men hörde du? Nej, ja. jag tror en uh, dry Martini. Det är ingen bubbla i den här. Men på om... pysset så är det ändå en uh, det är ju tre ja där med olivoljett. Det är ja. väl snyggt ju. Och en uh, tampetta igenom olivolen mm. i ett dry martini eller martini glas kanske. Mm. Vi uh, jag igår så var jag och uh, körde stand up i Kristiansstad. Just det. Och efter uh, efter showen det var på konserthuset men uh, där de brukar ha eh uh, standup showe på Billiard Company tycker jag fanns där. Så heter det. Men det var det som var enda som var öppet till 2 en tisdag. Billiard Company. Ja, Billiard Company mm. så vi var där och drack öl. Mm. Och um, Hampus Algottsson som eh uh, arrangerar grejen, han uh, han hade tydligen kommit fyra i uh, Ordvits SM. Jaha. Och David Sundin som jag just förra veckan han kom två i Ordvits SM vem vann vågar vi säga så? Det är en gubbe, gammal gubbe från Göteborg som alltid vinner. <laughs> som är en tvångsmässig ordvitsare. Det det hedrar Göteborg. Ja, det känns det känns så, det känns så kul mm. att det är den här klischen av en ordvitsare som vinner. Och han de berättat att han är som dygnet runt. Oj, ja. Att de har åkt liksom SJ. Eh, det var någon som hade åkt SJ med honom äh. eh, till tävlingen och då äh. var så så kom liksom eh uh, så kom konduktören in och hade en sån här liten uh, mörk röd vest och tobjetterna han uh. säger så ja att rycka honom lite i västern jag trodde inte det här var västra trafik. <laughs> <laughs> uh, ja, ja. Men hur går de tävlingarna till är det att man får förbereda ordvitt så eller är det Jag, jag tror delvis kan man... Är det, det är en del som är förberedda ordvitsar och en del som är improviserade ordvitsar. Aha. I förra avsnittet gick vi igenom till punkt och pricka. Så det kan du lyssna på slutet ja. ja. av det. Ja, det kan du lyssna på slutet av det. Där är Bavisunin och berättar det. Men igår då så blev det en liten spontan ordvits-tävling som, som norra av oss deltog i. Jaha, på scenen? Ja. ja, vi satt på scenen, men, men, det, men det var... När det här vi körde ju första standupen ja, här någonstans efter fest mm. och av någon anledning så var det enda läget bordet de hade flyttat upp bordet på den scenen där det vanligtvis kör standup. Fast vi hade ju ingen publik förutom oss själva. Vi var kanske fem pass. Men ni körde ändå en grej på scen kan man säga. Ja, fast det var ju inga mickar. Nej nej, nej. men det var ändå att ni körde. Ja, det. På Vilken är du nu mest nöjd med? Det var det blev kvaliteten var då usel. Nej jag gillar inte ens Odvitzar. Nej inte heller. Eh jag tycker det är jobbigt. Men jag tyckte ändå jag var ganska jag fick ändå rätt höga poäng i när tävlingen. Ja. Vi tappade räkningen på poängen så men ja. jag skulle säga att det stod mellan mig och Hampus Algottsson. Hampus okay. Algottsson fick nog lite mer poäng skulle jag ja, kan säga på. Eh men ja den som är mest nöjd med det var det var nästan den hjälpte Nils Dunsa till med lite grann. Jag tror det var det var en gemensam ansträngning. Ja ah, ja ja och den blev eh, halv halv vissen. Det var det, det var då oh. Elin Almens som hade kött stand up där också. Hon var typ domare och eh, personen som kastade ut ordet så skulle den första som komma nå okay, okay, okay. ordet få det ordet smasha in. Den. Så en ja, smash in och det var hon var tunga godkännare liksom. Okay. Ifall någon challenge som inte funkade så sa så, så fick det gick det till nästa liksom då. Mm. Ehm um, men den som där där där själv skrattade högst av som jag var själva inblandad i det var när hon sa ordet vad fa är det snus mm och så frågar varför har Eddie Murphy så stora läppar på grund av snusen i Hollywood <laughs> Det var det var den nivån och det var ändå en av de bättre. Jag tycker den var väl bra. Så som Wordwood. <skratt> yeah. Men jag jag gillar ju inte Odvitz <skratt> så. Det klippber kopp med mina hår Odvitz. Alltså säger får det inte är en riktigt riktigt bra <skratt> Odvitz. Eh uh, det finns några Zack Alfnakes tycker jag kan köra rätt bra uh, Odvitzar. Gör han mycket det? Jag har inte ja, sett uh, alltså jag vet han han kör mycket one-liners och vissa ja. av one-lines är lite. Ah, jag skulle okay. nog säga att ja, en, en som jag brukar typ uh, han säger that movie Amazing Race is that about white people. <laughs> Där, you know the bits. Men den är så pass rolig så man tänker inte på att det är en ordvits. Nej, det hur. Eller uh. att den ordvits så han också sa eh uh, I was in Canada listening to Miles Davis. Oh sorry, Kilometers Davis. Ja, det är nåt. Ja, det, är det. ja det, är det. Fast den är så bra så att man tänker inte på att han är ordvits. Det är någon slags eh samhälls eh sparning. Samhällssatir. Det är på gränsen till satir. <laughs> Satirisk ja. ordvits. Är det här en Sakkelifonakis ordvits? Eh uh, I uh, my last name Galifonakis, uh my dad always say it's a great name. It starts with a gal and ends with a kiss. <laughs> And I asked, uh, "Can I change my name to Galifena Fuck?" <laughs> <laughs> ja, det luta. Ja, det är ja, nog Oddvitz ja. också. Ja. ja. Men men man grenar alltså den ständigt återkommande gästen i arkivsamtal David Liljemark. Han mm. hatar Oddvitz och brukar mm. sätta det så här bli sur när folk tar Oddvitz. Ja. Och och sen en gång så så satte jag det till honom så här det dör var Nordvitz. Aj aj aj. Och då sa han, nej, det var fonetisk humor. Nej men. <laughs> de hittade att det var graf och så. Men jag läste de eh, apor att mm. eh så här schimpanser eh, som de tränar, du vet, så kan eh, peka på olika kartor eller så här symboler, mm. den den den och så här och skriva lite där. Mm. Då eh, så sa de att ja, men alla apor som som eh, när de alltså många apor utvecklar ordvitshumor. Ja. Vi går ju att se rent att det är liksom de de är uppe ja det... uh, att de liksom säger så här ehm uh, jag tror att de hade humor på abstadiet. På abstadiet är ordvits så mm. just det var att de han kunde säga eh uh, ni alltså knä men mm. men att han ehm uh, bytte ut det till need alltså tecknet för need uh -huh. han visste att han gjorde hade han gjorde uh -huh. liksom men han kan säga att eh uh, han pekar på sig själv i uh -huh. uh -huh. och sen pekar han på sitt knä och sen pekar han på en banan ja men typ I så i need a banana typ så eh <laughs> uh, och så det skrattar han skrattar han gott och uh, uh -huh. det här liksom uh -huh. ja det är... eller hon var Men uh, så det där för tecknar han mat också eller är det bara men för <laughs> Jag tror inte vi känner dem tillräckligt väl för att veta ifall mm. de inte känner sig bekväma i sin schön mm. som dem deras juridiska kön <laughs> som de har blivit tilldelade. Eh. <laughs> mm. mm. uh, eh, nej men så jag läste det så så jag tänker jag ännu lägre om om Mordvitz. Ja. Det frakta apo. Det är verkligen inte, men jag tänker att vi behöver inte ha samma humor som apo. <laughs> vad tycker du om att äta banan? Det älskar jag kanske mer än någonting annat. Alva. Åh oh, vad gott. Det är ju inte en banan. Jag äter banan varje dag trots att jag tycker det är lite äckligt. <laughs> ja, Två bananer om dagen, men det är med för av anledningen. Det är smidigt, det är billigt. Ja. Det är, jag har koll på hur mycket energi det innehåller. Jag brukar hålla mig mer mätt än om jag käkaren en liten äh, Mars bar, men det är ju visst. Ja, Smid ja. innehåller lika många kilokalorier. Har du som koll på kalorier? Ja, ganska bra koll till vardags. Jaha. Det är Vad så intressant. jag äh, beholter den här vikten. För att om jag bara slappnar av ja då blir jag kraftigt avviktig men inte jag alltså på grund av syndrom Gardenfors ja blandat mm. och att jag alltid är alltid hungrig ja okej okay. då Min hunger är helt felkalibrerad. Är det så? Men min fåfänga tar ut den. <laughs> det är bra. Ja, det är tur. Det kanske man ska eh, använda som brantningsmedel. Fåfänga? Nej, men om det finns ett piller eller något sånt som bara ger, gör en fåfäng. Ja, det tror jag inte för... finns. Vad säger du? Det tror jag inte finns. Nej, det tror jag inte heller. Jag tror att men då folk det... är extremt fåfänga i allmänhet. Men kan man inte ha självdisciplin nu. Så det är kombinationer av fåfänga och självdisciplin som gör så. att hungern och adenfor syndrom uh, just det jämnas ut liksom. Ja men jag tror inte dem att testa att göra bantningspiller med från den nä attackvinkeln så att säga. Nej, det har de inte fast samtidigt så ifall någon säger så här uh, du är kraftigt allvarlig, du kommer dö i förtid om ja. du fortsätter så här. Ja. Uh, och så säger jag, om du bara hade varit lite mer förfekt så hade det hjälpt. Jag är inte säker på vad ah, det okay, hade Okej, men, ja, men det kanske inte hade hjälpt. Uh. Gilbert Grapes mamma liksom men det hjälpte med moderns stress. Var skit och jag skiter men jag dör men jag vill vara snygg. Jag vill vara snyggig. Så, så lite känner jag. Jag jag bantade aldrig av hälsos skull för fem öra det är bara för fänga. Ja ja ja ja. Är det är för fänga Gilbert Grapes mamma. Det är exakt samma person. Men en väldigt rolig grej i den här ordvittstävlingen, mm, det var eh äh, min kompis Serre, även äh, känd under artistnamnet Bitzeria. Bitzeria. Hade man under en kort period äh, har jobbat på en pizzeria och producera beats eh äh, till hiphopakter. Ja, jag har ju inga åsikter. Eh <laughs> <Nä. laughs> äh, men han i alla fall han hade inte riktigt förstått konceptet ordvitsar. Men val den då att vara med i tävlingen. Ja. Och det blev ju en skrattfest <laughs> ja. när han totalt missuppfattade vad en ordvits var. Kan du ge ett exempel? Jag ska tänka på var exempel. Om om eh uh, och uh, om um, då Elin uh, uh, Almen sa uh, Ja, han var ju inte i tävlingen uh, i Kristiansstad. Ja. Inte stora Nej, inte en stor tävling. Han var ja. alltså han var bara med. Han var kollade på uh, var standup show och ja. sen så efteråt så eh uh, så deltog eh pizzeria Nils Dunsa Hampus Algottsson och jag i den liksom lilla tävlingen lilla tävling. utan publik. En -tävling. Det var typ ja Elina Almen var publik. Det kanske var någon som inte deltog. Det kommer jag inte ihåg. Nä? Om det var någon till jo det var ju kanske någon som satt någon bise där okay. publik på en pers träd. Mm. Mm. Eh men då sa hon sa ordet eh, grotta. Mm. Och så kanske då eh, Eh det ska kanske Hampus Allgottsson sa nu ska vi inte grotta ner oss i såna här uh, dåliga ordvitsar. Ja. F uh, kanske inte blev godkänd. Jag Då kom hoppas pizzaria mm. och sa eh uh, din mammas fitta är stor som en grotta. <laughs> Vilken <är> där <den> ordvits för mamma. <laughs> och uh, liknande liknande liksom missförfattade <laughs> på för det var det ordvits. Det är jätteroligt. Ja, det var det verkligen. Alltså ja. det är roligare än någonting. Jo, det var, var det så. verkligen. Till slut började han lära sig lite nordviska, men det var han kom aldrig man fick komma aldrig liksom fullt in i det hur uh, vad det kommer eh, i apputvecklingen <laughs> därför så, din mammas fitta skämtet kommer de är nå tidigt vet ja, också uh, de är väldigt fast tidigt. frågan är om det är skamligt blandappar men mammas fitta eller det är det är som att säga den där stenen där borta det ja. var en, en del av naturen liksom nej de kan få inte ha det ja. nej det är, äh, men ja men de, de tappade en på något sätt bollar de mig ju... vad sa du de började jobba med förlängningar på något sätt alltså så här att din digg vad... är så kal eh <laughs> så att så att det är en ung eh kan äh, man kallar ryggen. Det där vill jag ju titta om de är gamla så tänker. Ni status har jag... silverback. Just det år, det är fint att man har grå hår på ryggen. Just det just det. Så äh, det är inte samma bland men så det är kanske en förväntning är så eh äh, din du har på väldigt brun rygg. Det är precis. Du har din din, <laughs> din ryggen päls väldigt spridd med. Det var det. Det är ett vartom från mänfurarna där det är väldigt låg status har grått hår och har på ryggen. Ja. I största allmänhet Det är det faktiskt Och jag tror att eh, Om inte du har något tillägga så avslutar vi veckans arkivssamtal här Det här har ju varit toppmaterial från ax till limpa Du behöver inte klippa i det här Nej, Nej. från jord till bord ja, Från pärm till pärm Från eh, beetseria till eh, din mammas fitta Jag heter Simi Järnfoss Jag heter Jesper Röndahl Fullbordat samtal